Lavdite janë vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe u dozojm kërkojm sallavate dhe selamet për së ndeti më të mirave mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wasalam. Vishoj dhoti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili anjëk rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndroruar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin e lexheratave të cilat i kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Këngëj tokë emri ah uh, për të cilën flasim na javën e fundit të emri i Allahut Hafidh ose El Hafidh dhe emra të Zotit te bareke ve teala ne ka ngjel porosit nga se në ligjratën e fundit s'ka të mundësi me përmend të gjitha porosit që janë shumë transhesishme në në kontekstin e këtij këtij emri para se të vazhdojmë porosit pjesën e mbetur të kësaj ligjrate si çdo ligjrat një para hyrje të shkurtë premis mbi nevojën do dë të mos dëshmorinë njeriu që ta mson. Allahu cilësit atributet e këto marrë për gjërat që i përkasin vetëm Zotit Te Bareke ve Teala. Në surën Al Ahzab surja 33 herë, ajeti i katërt është një ajet ku dietarët kanë diskutuar shumë, sidomos për fillimin e ajetit. Ibn Qayyim al-Jauziyyah ka të folur uh, gjithësisht në këtë çështje, por unë do ta përmend di shkurtimisht. Qallahu Te Bareke ve Teala ma ja'a al lillahi li rajuli Min kalbejnin fi gjofi Thotë zotë i unë të barek e vetelën A jetin 4 të surës El Al Ahzab Allahu As një njeri jut Në gjoksin e ti Nuk e ka dhonë dy zemra Allahu As një njeri jut Në gjoksin nuk e ka dhonë dy zemra Dhe zemra është vendi Kumbletën dëshirat Dhe urrejte Nga kjo jet Kanë dhonë djetar Ne dhe Dalin me rezultat Se Gjdo Gjdo Jetes dhe gjdo form të cilën njëriju e sistemo njëtën në, në bastë të sa jashtë ta lidhës me Zotin, është, dhe më thonë, në azab të vazhdushëm, në ndëshkim të vazhdushëm, njësën nga, nga kjo jetë. Shtoja kësaj, edhe studimi që i kanë bëdhjetartë ligjeve të Zotit, se qëfarë citsia dhe karakteri u ka dhe Allahu ligjeve. Ra, dhe se e mërë se Zotit ju në të bare kjojtale njëriju nuk e dhe dhe në dy zemra. Ma shkurt, përshimu, përta ka shumë për të folur Po, kur ti e merë një gotu i me pije Do më thonë, ti e vendosh me zemër E prejnë me zemër Se jam të e morë që këtë gotë dhe pe pi Si kur Allah dhët ti kështë pasë di zemër A kur e piche Nëse një zemër thotë mere dhe një zemër thotë mëse merë A më në merë, s'kabunë si Pra nëse më brena qenjës një rijut janë dy fuqi Njëra i thotë mere, njëra i thotë më Kur do ta mirë të asnjëherë. Allahu xhallahu ole ka pruktë si argument. Pra, fakti që njeriu ka vetëm një zemër është një është një çëllim shumë i madh. Ka mund të bëj Allahu dy zemra, tre zemra, porse do të Ma jo ndodhte një tollovi e madhe. Madje jo vetë çka thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, para mendomë një zemër kur është e paqëndrueshme çfarë destabiliteti ekziston tek njeriu. Shumë keni padëni har dorë një çështje që ju nuk e dini mendimit. Nëse dinç kamë vol, keni po fara zopi është ta baj mësta baj, qkoj, mës të shkoj të blej, mës shkoj, ta blej mësta blej. Është e mirë nuk është e mirë? Apo jo rastisht ka ardhe istikhara. Duajë istikhara s'për çka vjen. Për, për këtë, domon, cila ama e hajdit? Kjo apo kjo? Nëse me një zemër, kur nuk është prehet, mirësia se ditë e cila më e mira, gjithaj azap është. Mu kanë dy zemra? Është shumë shumë koklavet. Andaj, kan vënë drejtarët, fakti që Allah ka kriju një zemër, është çollëv. Qëllime se si kjo zemër të lidhën me Zotit Tanim, nga kjo premijë të lezër, dalim të tjetra Nëse tje e marrë dhe e vëshgon universit Dhe da shqipës si një karakter në univers gjithë më në egzistan Dhe jështë jë vitekshmëria e qenjeve Dhe kjo dhe dhe nuk është arasishtme Dhe mund, vitekshmëria, prishja, pa qëndrushmëria e vazhdushme e qenjeve është synimi Zotit Dhe po lidhë dikush, apo në zemërën e vetë Por këto që janë pa të pavdekshme, të që janë të vdekshme, ajo mat i cili është i pavdekshëm do të jetë ndazab varrsisht prej hë lëvizjes tërë në prishja të drejtë. Për shembull, e shati njëri por shemo lidhet për biznesin e ti. Dhe biznesi i ti as përmban zemra, sepse biznesi, tregtia, artikujt për nga natyra janë vdekshme. të vdekshme, çdo moment të vdekshme, har shkol, har shkol. Dhe tani lumturia e këtij stabiliteti i këti kthi është i vartë për rrotullimin e Artikulli vem pazar. Andaj ti e shapërshimun nëse ka boll një, domthonjë një arritje e mirë, le vërdhi e mirë, është atë që kthehet te shtëpia i buzëshqeshur. Po ndodhi e kundërta dhe kë tankon është në kta, apo çka është më interesant, se në një herë fiton dhe nuk është i qenat se tutot nësë ndodhen njëjta. Po çka tutot njëta, se ndodhen njëjta se ajë i den me natyrë, njëri u den me natyrë, se çejnjet janë të vëdëkshme. Ka mundësi që sikur soda vë, mbyllën pazarin apo një virus imbiu pazar. Kjo çfarë argumenton? Dhe kjo nuk është vetëm më pazar, mos ta kuptoj. Kjo në çdo send në zot. Njeriu t'i Allahu ja merr, ja merr familjarit, ja merr evlat, ja merr, ja prish gjërat. Pse pse ja prish në zot? Që nuk ka rastish, doon. Allah nuk ka nevojë mi prish të sende. Allah nuk ka nevojë për shembull me vogët laramani apo t'i nat t'i njer, njerit si perceptimi t'marrshëm, se si vdesin si njerëz, se si kputën lidhet, eksherall, kjo vetëm për një arsye që ndodh. Sepse njërzit nuk lejo që të lidhëm për to qënësisht Njëri lidhët për familiar, për e, gjërat së janë jashtë të zotit Në mënyrë të vesilës, të mjetit Dërsa mënyrë qënësorë lidhët veçme, zotin e mjetit Andaj ti i gjenjë njërzit janë të lidhët për material dhe zot Si të mos në kohë nësot, dhe o në shekullin se një shekullin materializmit Ti i gjenjë njërzit në azop, quditëshem Anëm se nuk e pranojnë ato Jo rastë si eksistojm vrasje të mohja, ekzistojnë amoralitete të mohja, çrregullimet mohja, njerëzit janë në depresion e kështu me radhë. Po çfarë arti vëllazër? Nëse ti lidhesh për këtë plastikë, kjo prish ti, vëllazër. Nëse ti lidhesh për veturinë tënde, ajo prish dikush, ta mshonat ose kish ka i ban. Çi ka Allahu gjithas, vazhdimisht apo ti lidhesh për telefonin tënd ai prishet, të edhe mos tani, tamam to e blet i duçon ti shpia sponon. Atë ndita çkon ti apo na za. Pse? Sikur njeriu mos trishtej lidh për kët O tişte për Zotin. Se vrat se vetë këo kombrëshëm bota. Andaj ti je pejgamberi i Allahut, Zot. A mund është ata me jetë për shembull me kaq që si ka prish, si ka dekane. Po të folën për jetën e tërë. Me kaq që s'ka bukë të shtëpia. Apo me për shembull me me me, me ndodh diçka për shembull tani çrregullim emocional se ati u ka prishni diçka prej komoditetit të kësaj bote. Pse pse nuk ndodh kjo vetë? Sepse ata këto gjëra i shohin mjetën. A bo, është sot, nëjesë nukë, është sot, nëjesë nukë, sot, a arri nëjesë nukë, a arri dhe shka problem Kjo shkon në këtë forën dhe zërë Andaj, këte imi të gjë e cina në interesën dhe zërë Moslidhja me Allahun është e barabart me azap dhe ndëshkim të vazhduksho Këtë du të fusim koko Kështu, kështu shprajetim në kajme gjëzija Në joksa të atë që ka lidhje për çenin, çka i ka krijuar Zoti, e nuk lidhen me çenin, me çenin i cili është i pavdekshëm, El Hayyul Qayyum, në ato joksa ka azab, sikur ti shihje. Po di çfarë azab i ka dhënë Zoti. A mund të bëla unë një here i cili është i lidhur po shemo për plastika, për cemento, për për tulla, për për për për hekur. Ekse marrë dhajë e din bindjet e vet se do të milong këto dhe nuk ka lidhje me atë i cili ka më shkuar te ai. A mund të pa ndalu farazapi o këllëza? Panam da ekso vëza. A mund të shti bo shënim? Më ka hap më shkumën e shushëri asnjë anë mbi tën se se një. Ashi hasmori me ta as kur johit, vetë si një. A të rrihet me to? Jo. Nuk të rrihet. Ki, menjëherë do me hija po. Mirë, nëse çato njerzi në shushëri ku dëshiron me çutja ti, i gi hasni. At shkoat Në shoqëri eki hasëm edhe tjetër. Edhe dolën me tym, të dolën me baza, atë shkohat, po nuk shkohat. Andaj der Allahu hu jalaluluhu e e ka bën lëç, që çhengjësh kë ka kriju ti an prista. Pse ti an të prista? O shiko me zë stinat. Stinat. Har xallon në har zvelon, har xallon në har zvelon. Për çfarë? Që, që ai i cili ditët ne verën, vjeshtës ti kputo të ket konti kputën. Dhe dimrit ta ti aprish këta këta komoditetet, se Ajë burzhë unioni lindet me me ta zona me nusën e vet, apo ajo plaqë. Tanqy pastaj, nëse s'ka i mandet të rregullohet, s'ka rrugë dalë pa po u rregulluar. Se se pse Sepse Allahu i ka mohuar po që një të vdeshme do është i vetmi ai i cili nuk dës. Andaj dasën në emra dhe të sikit e Zotit, neve e xejm strehimorin, kalafortifikaton, më të madhe nga ky shrequllim të sinë ndodhi njerëzve. S'ka mundsi njeriu me jetën e jetë të çet, një jetomit Në këtë jetë e mirë nuk është për të cilën materialet dhe komoditeti, por është për të cilën stabiliteti i zemrës, posa të së lidhësh me Zotin e Xharove. Posa të së lidhësh me Zotin e Xharove. A nda burshim opengonbe dhe sallallahu alaihi wasallam kur i vdesë dikujt na dikush prej muslimanëve, apo buria, apo gruaja, apo fëmia, apo baba, apo xhe, ekse marr, si ngushllonte? Te besimtar, si se si ekziston ngushëllimi? Ngushëllimi vëzhon se ka një takim tjetër te Zoti apo dhe kë kë këto shpresë e mëdha i bën ata që domon ta kuptojnë se kjo lidhje e kësaj bote është shumë e përkohshme. Andaj lezet ta kuptojnë se nevoja jon për Zotin dhe lidhja jon për ta u shom thëlpsore, çënçore, s'kemë rrug dalë tjetër. Lidhu për çka duhet, provoje. Vallahi pat nervozuar, çajoj ska ti je lidh për ta scoçare. Çdo njeriu për shembull, gjalla të parë ja për shembull Tazom, njerëz davo, po folim tani kushtimisht vetëm për musliman, po për njeriu, ja gjalla të parë apo për do shembull, doshta dasma e tij është 10000 euro, 20000 euro, në sapa topa po. Bon. Allah ushqat nuk li pa rrug pa topa. Sepse ti nuk mundesh në një tog të Zotit me ligjet e ati ti me veprut që dëshon. Për shembull, ti një telefon më merr. Edhe shtyp diçka çka ai çka ka boku këta Ki. A tham, po çu shtu s'munon kë. A mundoj të dha po unë e baj. Po hajt ban. Çe një telefon, ku dhom mjet është. Lirish një hacker pak më i vord, një një njohës më i fuqishëm, po do të ndroj sistemin kë. Në rregull. Apo. Mir po. Në çike sistem është ka mbau po one, ti s'munish me manovru. Po fam dogo, kish kë, kë univers koni si koni lidh, koni kod. A mundoj të them, mu nuk më intereson ki kod. Mu nuk më intereson kodi frymarës, kodi ujit, kodi bukës, s'munon të Në vështërdë dhe lidhjet, lidhet e zemrës kanë kote. Po nuk u lidhen me Allahun, atë janë nazar. E lutem Allahun që Allahu të mbushë zemrat tona me mëim. Dhe lidhje për për Zotin te Bareke وتعالى. Kjo vështërdëse na gabon me dobë qaima juziya dhe dietar maharat në në mëndir të xhersishme. Ë uh, kemi ngel tek porosit e imrit Allahu te Bareke وتعالى Al Hafiz. Dhe Al Hafiz, rëthamse që e kemë për ta kuptuar këtë le, s'ka nevojë domon të hyjm shumë detaj në uh, gjuna robe këta kuptohemi me hafiz apo ai i cili run diçka porse tham shtesë për të Allahu si kuptohet në fjalët e vetarëve ai i cili e krijon nisen e runata dhe i run në tërsi në vazhdimsi gjërat që zot janë levërdina aty andaj tham përse mund jani më ruj di diçka po kur ti ja kthej zot niksvat e ka prish apo thot po ta kumruj po e pastë aprish e Allahu xelalu i run krijesa të veta dhe u alë, ruan levërdit duke mos u aprish atë Andaj, shikoj, shikoj loja, sa gjora doni vërzhi runi, me gjith, tamam? Bon, dhe jo vetë çka po ze. Nëse i duhet ndonjë kohë me andrun insan, ja ndron. Ti një fmi i metalat, sidomos burrave, ku të vjen në ana, ajo duhet ha nes me ndru sistemin se ti nuk e di çka mi dhan atij. Apo kjo vëza për ta kuptuar vëza. Metaloni diçka çka ti s'e njeh. Po fama nosa krimi i Zotit është dogozë. Me talant tim e rujt, çka mund si? Andaj, emri Allahut el Hafiz është për çelëm, kujdestari, ruajtësi i përpikt i krijesave dhe veta, me në të dveta me gjithëna lëvërditë të cakt i shushërojnë deri në momentin kur dhota do të përfundojnë. E pastaj është edhe bota akrete e cila përfundon edhe fillon një një jetë e re. Premtimi që i përmend Dallazar, simet e para që thot, simi i parë është që ta dim se kët univers ruan vetëm Zoti. Dhe s'ka përziere në ruajtjen e ati dikujt tjetër. Madje autorizimin e Zotit që ta ruajn disa melazë që në një çështje për çështjeve është me kuvetin Allahut. Apo, për shembull, shpesh atë njerëzit i keq kupton këtë gjë. Për shembull, në një themë Allahu Gjelluala i ka i ka dhënë melazëve disa prej roleve. Një prej roleve që është ë ardha në shpalljes, Jibrail. Apo ka melek të shihut, ka melek të vdekjes, melekul mot, ka melek të ndryshën, ka melek të Embryon Kujdesit për me rrujt Fmiën në embryon Eksu me ratë Shumë me lek Me lek i bimbe Këto dhe zë këto me lek Këto janë vetëm Do ma than e, Allahu i ka e, Nderu me e kry këtë pun Allahu e kry në për me të tëne Mi amur të katin A i së ne banat Pra Allahu gjele gjele luhu Këtu shtri Këtu shtri Nuk e ka bërë që a i ka nevoj për të A dhe Allahu gjellegjellu krije sa të moja ka mordë Në përsi përsi rrën kërgush ato A i rrën vetë Qëbhane huve tjallat Qilin edhe të okën Kushe mbalë Allahu gjellegjellu Për shfar argumenton kjo dhe zërë Se nëse Allahu jep një detirë dikujna Kë nuk i vese a i është duke e ma i ti pavarur Jo Allahu e ma A me tha për nga mberi Alehi salatu e selam Kër njani pi uve të haroje një ajet Mostoje harova Shkës far për tezitetin e fjalta pejgamberit aleyhis salatu sallam. Tomosuya harrova, sepse fjala e harrova i bie sikur me pasdash se kishe harruar. E nuk ka çështë. Po ti të është harruaj, do të të është marr. Çikosh vardallini? Po Allah pejgamberi sa thot, ai çata ka mësum, ta ka mësumë mevojt hevzin e majt, hipz një sure, ai ta na me dosht. Për një arsye lepe ti. Ka një arsye se ta ka marr. Po mosuya harrova, sepse fjala e harrova jep te ti një lloj, një lloj uh, se ti je i zot i asaj, jo. Andoj për nga më beri unë sallallahu alaihi sallam Kur kështë në një këtë shkuptime, e, e rrëgullon të Me qëfar gjëra, me, që me atëse të zhita gjëra këthejen të Allahu subhanahu vetele. Dhe me, me qartan këta, është ruajtja Kur'anit Ne e dimë se Kur'an, Allah u gjerë a thotë, ne e ruajnë Kur'anit Nga ona që të tërë kemi urë dhe në Kur'an Dhe nga për nga për nga më beri unë sallallahu alaihi sallam Që musliman duhet gjdo kohë dhe gjosheshri ket si të ketë hafë Allahu veron Kur'anin. Edhe Allahu zot ruajë ju Kur'anin. Kjo është nëse ju doni me me, me fituar për privilegj, asgjë më shumë. Kjo është nëse ti do të më fitu për privilegj, kur çaj hiç. Atëh shikojmë se më na lan në vendor Kur'ani zot, a më na ruina? Sidomos në vetë, si do të jemi jo rab. Arab gëzër kishin nga nga karakteri i tyre hifzit. Ne ajo të jonë të themë mo, e monta më për mëngjë. Andaj mëm Shafiu për shemb, njëri ti lihesh nga ë uh, Rojt, arabe, thela Ka pos hivzin e fuqishem Deri sa kure kam suni faqe E kam bil faqen tjetër që mësti Nga të rohe Nga hivzi, nga hivzi ma Mirë po kjo nuk është se ata E ruani në Korani në kuptimin e E pavaru Jo, Allahu i privilegjante ju hem të njerëzve Nder që ata ta ruajnë Korani në Zotit e Bareke Dhe mësimi i ditë që se me ne përvendel Në rruajnë në ligjratën e fundit është se Kër Allahu i vendohës në që ka e ruajtje Ska dikush që e prish Dhe kjo Me ligjet jashtë zakonqme Për qembu Allahu Gjene Gjelalu ka vendosë ligjë Ndo njëher Për të thanë njërëzve Dhe për të amësu atëre Se Që të ligjë që i ka mbohone dhe i prishi A i vepron dhe njëher për ligjë Dhe kjo që i huton njërëzit A da ne e kimi morë të emri Allah Ila, Allah Qa është Aj në të cilin njërëzit Një primjanove, jo kretë që njerëzit huton të veprimës e tij. Apo? Do apo e shani njëri në vezë zvarritet, zmundjes, zmundjes, zvarritet, zvarritet, zvarritet i van 100 jetë. Doktori ndoshta i thot sot, nesër sot, nesër, apo ai e kalon. Një anë hiç kokurjo. Apo me ni guri të vogël shkot. Kjo është sa lloj rëdhullon liçet, lindron liçet. Subhanallahu ותאעלה. Në aburje më e përmendur ligjratën e kaluar shkurtimisht, si e ka ruajtur Allahu Kur'anin? me qerat jashtëlitshme. Po shemû pengaamberi Ali sallallahu alaihi wasalam vësht ka ditë me lexu. Ai ka lut librin i cili is the peninieri i cili ska ditë me lexu. A mund të bëra ngjërat në njëri i lungjësh në face, mbi 6200 diçka ajete me harfë dhe zanore, me shumë krahete. Nga Kur'ani i Zot, shumë forma. Para më domëso në njëri i cili s'dimë lexu er un këta. Zëjme neju, andaj po shemë që në vmerrën e lutën e Ovadejës ku Pengamberi Ali sallallahu alajhi wasalam i kanë kërkuar, domthon Arabët fshiën emrin Rasullullah, ai ka thënë Ali, fshija, e saka fshija, pas ai ka kërkuar, "A dawn ku është?" A mundish me para mundoje? Kjo është domthon se Allah e ka rrit librin. S'ka mund. Domo. -ni, Ni me thon këto për shembull. Ni verbor me nizon i ka thon, "Dibush, ta kum lançat je në çosh në diçka, ruje mos ta vjedh atë diçka." A po fuqero otologjikshëm dhe jo vetë kaç. Dhe rraf për çark i ka 5000 aiduta që janë të prit, me dal ky e kemi amorr. A mundu me dal një çorri e rujti? Nëse ajo është e rujtë? Jo. S'ka tori. Para më do, penga më selam, nuk ditë vetëm lexue. Apo. Dhe Kur'ani kish brit jo tërsi. Jo tërsi. Ai e ka mbledh gradualisht, ai et para hij, ai et ajet para hij. Apo. Dhe kitë tove zëfara argumentojnë thotë se qursa u ndemia janë xhara khariqatul lil'ada. Allahu e ka prish ligjin me këtë. Se njerëzit zakonzon dhezo nuk e dinë. A më në para më duhet të zënë tani. Njohuni me Nadal, çash në internet apo se po të shoh mi do të von prada ndrysh me Facebook për ditë, teoria konspiracione këso më radh. Nëse njeriu është i pritur për për lajmë, por tarma këso më radh mbrenda këtu. Jo rastisht edhe kërkohet akireti, kjo energji duhet të mos brazë në internet, jo, jo në atë se ka thënë Lani dhe Filani për filozofëve. A më para më duhet të nda njonë me thon për çemë të i shkujt një një fëmijë pas vje çao ende procesojm tu tu u shi me çompsë këtë marrë e gjujt në libër 20 Voldemor të sa fraiken shumësa tashkenca me botrorë dhe studiuosit më të mëdhej në botë po kanë problem me e kuptue çka thon këy normal sikë shumë me sku në mohimin matë mal, jo, si. në autorit, më të madh jo s'ka mundsi ky na autori smonomgon ai fëmia apo dhe zë shejbi allah udhëshejmo në majlord muhammed sallallahu alaihi wasallam në Kur'an çka informata Aji, ne kemi përmejnë Një prej informatave Në matë pak ta duhet Një cina apo dëshin jetë më studiuen Allahu Gjeluali ka zbitë E mësam gjëra për mërëna tokës Si funksionon ligjët Si funksionon Bartë, kukure bartë, shtatë zanit Mos flasin për ligjët E cilat njërzit do t'i shojnë të ardhme kështë më rap, Në kështë të me ratë Së të ka paralemru për nga mirë a lejë Ta një dhe se ti kur lezon këto me komoditet Ti një ësht O nëse delë, kuj ka morë këto Muhammed Esra? Me një vend kua ata nuk din kërgjohi e që përvesh devës dhe shatorit. A më një gëvara më du, ata nuk e din rrugën post të pazari, një devë që ty, me angër, me mjel një dele, me mjel një devë, me luftu me dikan, me shampo e zi dikan, me lafdru dikan, kuj morë këto informata? Andaj, e thot që i khusam të imi e, pre emrit dhe gjurmeve të Allahut, el hafidh është ruaj tja e gjërave me lig Që është se më formandoj. Jo, është ne kaluar dhe çaubën e prunit si shembull Sheikhul shembu, Samatemi, si model. Çaubërdsen në run Allahu te bareke ve taala me lje të arsyeshme. Është pa dëshiruar, ndoshta skuq kur far prodhimi, është keq gur, është keq te vrasht, megjithatë Zoti on te bareke ve taala ka vendosur dashuri për për këtë. Mësimi i tretë dëzër, që sërën do të vazhdojmë me len Allahu te bareke ve taala, është tani xhurmot nga ky emër apo van drushe si të përfitojmë ne nga kjo e mërë praktikisht në kjo deri tani kja për Zotë që është ban ajnë në univers si rrun ajnë me, me, me forma tja shlitshme po për na me përfitu ti dhe une, pik ti e mërë a du të me vodh i qka? po, dhe për këto ka nërë shumë prej ajetëve dhe hadithën nga pengamberion sallallahu alijusillem e para dhe e zërë është që ruajtja e asajtë që ka e do në Zotë siguran Gjurë mga këj emër Pra, nëse ne e ruajm Atë që ka Allahu në ka kërkut që ne e ta ruajm Na ruajnë ruaj zotë i unë të bare kjeva tjadhe Mirë po të njerëzit Pra, e, duhet ta theksojmë ta Po shumë në nësi Kujthojnë bërshemë Allahu me të rujt Apo me kujdes për ty Zakonisht njerëzë bërshemë Me njëherë e, e, e bojnë sinonim të materiales Apo Apo sinonim të zengjillëk Banët që ketë mund të rujnë Allahu Të rujnë familjen të kupo numa pafunës po kanë parë. Do të thotë se ashumo ngulit parja si sinonim i të pasmës, saqë njeriu s'ka mundësi me perceptu ndryshë që çë si të ketë parë piab zot. Jo me zot. Kur'ani e dhan më. Edhe e marr më s'ka dëmoj vetëm me paratë. Jo. Sot kinjeri steril në botë, shtar është i gatshë dorëza miliona më dhan, por s'ka evlat. E, e ja kë. Është i gatshë, ketë pasurim më dha. Më thon se të masigurojën doktor se unë e lind ideal, lindje e vlad, unë gjej partia. Ja. Por doktori thotë mos më jap, ushmë po kurjo. Ai chiconi se edhe vamja dhe marrën ku është vetëm te partë. Ataj kur thonë edhe për shkak e run Allahu nëse e runti Zotin, në mos na shkojë me një me një adam, e çe ia po. Jo. Ma di kjo është për kuptimin vëllazë që na është të sjell never nga bota materiale, nga bota e vërbë, sepse nuk jetojnë por pas për epshit e tyre. Njeriu Ka shumë gjëra duhet me me arut do ta shohim me lein Allahu te bareke ve taa. Alehaza ruajtja e kufive e Zotit dhe ato çka Allahu i don, ato çka s'i don, ose ti burgjem i rumb dashurit e Zotit dhe i shmangesh, por i rumb kufit nuk e shkel kufin e Allahut, Allahu ruan ti. Andaj burgjem ka vorn Kur'an në surën e Nisa, aji 34, qe Allahu te bareke ve taa, "Fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafiz Allah." Thetë Allahu të barëke vëtëala Grate mira Thesët ju bindën zotit të të tëre Thesët e ruaj nga ibin Hafidhat tun li lga ibi Tuk arën hafidhat tun li lga ibi Lisa për e komendeve Por është të veq cilë e runë dhejrë në burit vetë Dhe shikoni vëzër Thetë Allahu të barëke vëtëala Bima hafidha Allah Dhe me këta e runë Allahum Ka ndonë djetarët Nëse një grujem, komendë Nëse një gruaj i aron dërin burrit, Allahu asaj gruaje ia shpërndan tek njerëzit është ndarshme. Me, thonë, ruit me mjetrujtë. Apo e kjo është ligj i Zotit, do ta shohmë më shumë prej prej pikave. Nuk ka dikush që e gris një perdë të Zotit, vetëm se Allahu e gris diku tjetër. A ndajë jemi në përsëri mundë, sot njerëzit përsëri mund të dalin edhe shpjegues ndoshta në emër të fesë kështu më radh, e shohim përsëri mund të bëjnë skandal në aspektin juridik. Kjo bazë nuk është racizëm, ai ka bënë skandal diku tjetër. Nuk mund të ti me tra, emri zotit, i zemre vetëm se ti ke shkel të ikon, kus duhet. Apo, nuk mund të ti të bonon, me pas një simptom, së mund e se ti kur gjokabim s'ke boj, jo, keboj një që ka boj. Shka mund si, liqë i Ligi zotit, gjele, gjele, ali. A da i shkatët Allahu të pare, kjo e tala. Grate mira, të zati u binden Allahu, të zati u aruj në derim burave të vetë, vetë në atë moment ku mundë me shkel. A da i ka thonë, hafidhatun lil gajbi, kur burat si jan Jan sigurtata o Zoti na rujt me bashar, thot na siaruin dhe i rinburin, Allah i run ato. Qi qi run ato, ka qen shumë komente, pra i tyre ja u ndër. I vran Allahu të njohura, për shembull, para më gozël Aisha radi Allahu anha. Si shembull, e cila ka qen ma çkan, janë shpreh dietart e pastërta dhe ajo e cila është pastruar nga shtatë ban qije. Zoti ka pastruar subhanallahu ותאלה. Paramendu dhe zërë, të anje, në mërë e kështu skenën, do mënë nëse, e subuzojmë këtu, e lexonë haditin e gjartë, ku ka ardë rast i ajshës. Nëse e mërat skenën dhe lexonë transmitimin, nëse e përfituronë, do më thanë, në botën e sotëshme, i këshinë nënën vullë, që nën, i ka nënën i një selulli. Ka bëzë në nëzë, s'ka këtu, s'ka të tërë me anakjë, Apo? a bë, a më dhe ndejve o kanë aty në dhomë dhomë që, për shembull, ball special për gratë. Ati u kanë Ajsha radiallahu anha. Dhe janë kanë as lag me të tjerat saçi, domthon, gjasa të për tu kapur, për tu për, për tu ndodhur diçka e cila mund të mund vorret, kanë shumë të largta. Por së ushtia ka es lag, lag. Po jo keni poshtë shtim, zotë? Shkollaja jo këtu. Lart poshtë, lart poshtë, batica nës batica. S'ka pas mendje. Andajm nisëriu ka thon. Po, s'ka ndmuj në më botë. Me pa Allahu u jeli qe lësh ka pasën, vëllazë. Ajetila run Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas bur, pejgamberi Allahu ta'ala salatu wassalam. Allahu u jeli ka bëjta ajet. A Aj, ka s'bëjta jetë. Dhe lini çunon nore që më për më. Sa jetet kërçnuse, rrufembi, bi hipokrit. Që vëzë për çfarë ka ndodhur? Sepse nuk e run dikush ndërën apo. Atë që ka thon Allahu ruja, vetë Allahu ruaj dhe dietarte hadithave hadith, si e hadithut qezam çuditën sirun allah ni sta hadithit shohim sot për shemb Allahu kemi pa po shohim vazhdimisht po na dalë sidomos sot që u bova në televizion pa para me dal YouTube me me pak euro dal në 23 ditë pasotara këtë herë shohim njerëz që kanë një loj urrëjtje por një shka transmetojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam Allahu monaman nejo shomoman si nuk e kemi në tutem neve te muhadithat po os teru atja Dhe zë një njëri cili Hargjohen jetën e vend Merut me fjallën e pingamberit ton Sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu Muqu dunja bashk Merzu këtë njëri s'ka në mundësi Jo për këtë njëri Për shka këtë rrujt me shka ga boj Shemë Nësë është një margaritar Të cina allahu e vendosë që këtë margaritar më s'meran të tokë Ka mundësi mbajt Si ka gabime Abo Ka mundësi është e arnume Ka Por Allahu ka vendosur mos mbaron tok. Ni muhaddith e ka hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Por mos mbaron hadithi poshtë Allahu e runë edhe se hadithi vjen ama odh hava ama odh njok dikun. Njoks. Kush e ma? Muhaddithat. Andaj për shembull, merr mare... si shemb. Kemë në historinë islamike, Allahu e rënë edhe një rrëzë të kanë lut hadithin e pejgamberit alaihi salatu sallam dhe ata kanë probleme për shembull aqaidore. Të janë çu. Problemet e dëshëll ë mbi besimin e këto mbaron. Si kemi njouzen E kemi më një akidin E kemi më një hazmi E kemi përqimu nevojion pasaj Khatib el-Bagdadi E kemi përqimu el-Eskalanin Sujotijun Et të tjere tjere Apo në Shekhe Elbanin fond tash Shua e për nautin Apo qadr ar nautin rahimahumullah Allah ujë me shirov që të gjith Qëka ndohë dhe zërë? Këto e më nësë ka i përmenda Këto e më nësë ka i përmenda Di njërë se së të mirë me këto studimet Të Nuk dalin për putje me sahabët 100% Zdal Kjo do më dhenë Kse i fjale e, I qëndroj njështë mojmas Njështë të just shumë mojmas Mirë dhe zërë, pësë i ka rujtë zotit Pësë i ka rujtë zotit Pësë i ka rujtë rujt me gjithë të problematike që i ka në bost Atëm dhe veti Që i këllë samë të mi e thot Sepse e runin fjale në pingambeli sa në sëllë Dhe zërë kjo e liqë Andaj këtë që të shka për folin, kanë me dek, prap, shekullin tjetër, prap, kam u folë Shekullin, Abdull Kadri, Sujuti ju, Ibni Hacjeri Ma në me, ta, liqën Sepse këshyve, neve jemi në shekullin e pas me të hijri Ema të matë mat për folin të njënë së latë janë Bukhari ju, Muskimi, Nesai ju, Ibnu Maje Se ndodhë kjo vesër, kusha ka sikuru këta Aje ka rujtë hadithin e pengamveri së sellem Allahu erun dhe erin kë jamet Ma në me, kjo liq Gjithmonë ruan nga urrëtia e njëri çka bon hadith. Ato s'kan volës këtu, domthonë, rujëse, unë e di se ç'i njeriu është evliasi. Rujëse hadithin atë rujt. Allahu po shagruajtës hadithit e ruan edhe personin. Ado këto janë ligjet e Zotit gjithë. Nuk ka lë njëri i cili e ruan Kur'anin dhe ruan hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu po shakt kësaj, domthonjë, edhe unë edhe bartësin. E lus me Allahun, Allahu të na baje prej, bartës vet fes Allahut e bareke. Kjo është vëzëtë zënë ka përmendjetartë në, në këndë kodeks Hadith që ka në qërë imam Ahmedi Dhe të të mjë dijun ka për nga më beri jon sallallahu aleyhi sallam Se një ditë për ditëve e ka kap Abdullah ibn Abbasin Kërë ka qenë i vogël Për nga më beri jon sallallahu aleyhi sallam Një ka të një hadith Dhe për një këtër hadith e vështë dhe kjo Këti, marveshja, ruje, trum Kujdesu, kujdesu I ka thënë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 ose por shemuti dalim çot disa njerëz prej palës e rrëbelës thonë këta mënojnë që do të mërujt Allah se ju i haqa vetëm. Mi po idiotizmi i Lazarash. As lart sa si njeriu nuk dinë azi an si si mi si miun ku të përgjigjesh. Kjo fen Lazar ka njerëz që ka studiuën këtë jetën e javën për këtë. Nuk ka mend kjo për gazëdart me dal me gallëzuese çka Islami çka nuk ka Islami apo. Ja nuk ka mend. Kjo Allahu e ruan këtve, që ruan çillonin dhe tokën. Ruaja Allahun çaj. Ruaje emrin Allah. Ruaje fen Allah. Apo, ruaje veten të ruaj kufirin Allah. Apo, mirpo është pre ruaje Allahun në mënyrë të privilegjit. Apo, kur themi neve për shembull, shtëpia Allah, e Allahut, çka e kemi porcelan, na e din se nuk ka jo shtëpi në kuptimin e banimit. Von çopë vëzhat hasha vakella. Nëse ne gjithë lut, çu shtëpi çopë privilegj për çopull. Zotit ka vedoh, këtha në qiklena Andaj e prunim Kur'an Këshka si në tefsira tje, kipi përmend Sa Allah që da, rëtullimi, kalindja dhe përëndimi Nuk ka iman A do, dhe mund është mu këthije, kalindja dhe përëndimi Nuk të banim me, me iman Imani është qëfar Binde në Zotit Dhe ajo vargjë që e përmendja Allah të bareke Vëtëala Thëpë nga mërë a.s. Nuk e drejtuar abduhajb një abasit Ihfë dhe lëhe te gj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke drejtorit e Abbasit, ruaj e Allahut e gjejm përpara. Si e gjejm përpara? Ruaj e Allahu inkriz. Muzbanjuna, krifoz kur ti shndora ndihmon. Subhanehu ve te ala ana qorkall aya nga dietarte dhe hadithe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më simi ka drgazer. Ësht ruajtja e hakut te Allahut Që të reflektonë në pastaj Apo tjetë kjo si hapje e derës Që Allah o të nëruan nëjve E të nëruan fejën tonë Kjo është raport e dhe zi Dhe nuk ka mundësit dikush më jashkel haku në Allahu E aje me arrujt ati haku Zëndodhë kjo dhe zi Këtër smetue imam Bukhari dhe imam muslimi Nga Muad ibn Gjebeli Radiallahu anë shoki për nga beri tonë Sallallahu aleyhu sallem Se Kanë qenë i ditë për ditëve Këtë Dhe hipur në e hipurnogomor. Ai vlacin ka modestia e lartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe nga ajo që të çortohet me zonën e sodit, është e çortuhshme dhe është e kritikueshme se njerëzit kanë një lloj shfrënimi në çështjen e stilit dhe rritjes së sërdititetit me ato çka nuk nuk duhet të bëh. Po, ka disa vija që nuk duhet shkelën, por nuk duhet edhe të mëshkuhen në nivel që njeriu domon ia ja kalon edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj ka ardh nga nomadi i cili ka ardhur me Ma jet penga mbi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i ka von çlir biuva Muhammedi alaihi salatu sallam. Dhe kjo është e kritikueshme apo. Mirpo dietar kanë shpjegimet e veta se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë kwa kësjë. Po pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doni har e ka zgjitur nivelin e adat ku ka shumë rujt dhe ka çënë ruajtur apo shërbisë të rastave, po nidhar ka boksi kësivepra që të së njëri. Dhe njësë si bo, ka dhënë se onjete. Mos lidhë njerëz për tasjë Zot. Apo ka bë donjër vepra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shemb u ka thon, un un hasi robi pse për ta tregu se ej hey, nuk jam zot se njerzit shpejt lidhen me të ha sigurisht se njerzit arabët ishin lidhë ata shas e ka pa pejgamberi alayhis salam ishin lidhur për për diçka që cila është çënja pejgamberi sallall kur vdishai ndruj ndruj ndru fe e bubek nuk fej. e ndroi fe atëherë tha fjalën e tij të njohur kur vdish pejgamberi alayhis salam sigur sigur e nuhati bubekun ha çfarë tha tha oj njerëz kush e ka adhuru muhammed sallallahu alayhi ve sellem ai diç Do më thonë Ku shullit për pengamberin si i madh Edhe o koni madh Edhe objekt për, për të madhru dhe respektu Po nësi i një lidh dhe shpër ta i shkoj A nësi i një lidh për Allah Ola i shkoj Dhe nuk vdes Kjo dhe zër Prej synimeve të pengamberin A i ka synundë njerë Ketvej për po. Thot muadhi Dhe uh, Më thapë pengamberi Alejsh salatu Veselam Ja muadhi ibn i bëni Gjebel O muadhi i bëni Gjebeli i thash le bej ke rasulullah wa saide i thash le bej ke rasulullah le bej qe shpreh arabetzat e theksojn pergjijja edhe qe njunalobesa qe son forma mi thon tu pergjijja thera le bej ter çnjën timë jam me ty apo me fjalë të tjera le bej shum këpordorun albesa le bej allahumma le bej qe forma ndryshme për shemb pse ka thon le bej domon i bie kështu fjala le bej është i lashqet për ty I lash krejtë shumë të tinë një hram E le me, me parfem E me të mirët e kësëtë njojë Madja ashtë nuk vjetë Ashtë nuk veshë as gjerat të qepura Përshfar asyje se je përgjith tërsisht Allahu dhe pinga meri sallallahu Alehi sallallahu Tani Shiko muadhe Lebejke ja rësullullahu Të përgjithëm plotësyshja rësullullahu Klu jam Me tërë Me tërë që njëntime I tha pinga meri Alehi sallallahu Hel të drima hakkullahi e ditë cili është haku i Allahut në dajra përve në këtu vezër du mundan shpesha po do zhënë vazhdimisht, si do mos këtë kohën shumë që diqme, Allah në rujtë imanë dhe, dhe vëqëmëri imani dhe vezër qëfar kam përbërin e vetë dhe qëka s'kam përbërin e vetë nuk mundët më morë nga nga sistemet e të tjere Eba. sot e dimë se në dunja ka një lojtë Rënditje dë njajës A rëndë, sëmafor, vijë, orarë, dakekë, kujtë diqka A rëndë, gjadët, mira, administratë, dezbukurume e kështë në rëndë Dhe disa njës atë shumë pasionohen basë kësaj, na Pasaj mundon që, a rëndë, që kjo ka ka Kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo Vezën, amunim e paraminut të ne, po dalmi ma, ma të qartjemi Amunim e paraminut të ne, për nga meri në Allah, të ale i salatësa Dhe të majmë në ligeratë, që ju du për nga meri së selim Vezën, për mësami ka pas të fërk të gjata Mjekrën e madhe Thonë sa abitja shushme mjekrën prej, tu falpe për mas Apo Dhe ka si një pashën Ka pas nallë E veta Apo Dhe ka hec me gomar Ka punu, ka, ka, ka mjel delën Apo Ka cin kjo pamja e tij, alayhis salam. Ka pas një shpi modeste. Ka ndroshtëm se pak më këtyre ka prek, e ka prek ë chatin, mirë. Nëna që s'kenë dozor, edhe lexonë çuçi që kish lexuar një i sotshëm çka i mund. Ha. To e pa shekull më 21 ku kanë mri njerëzit. Do të thotë çkjo pejgambulat? Po njerëz kanë mri 84, 104 aeroplan, teknologji 5G ekzot mora ozë kto vija po nuk i dajtam njerëz kanë me armë çudirat shumë shumë buaja pengavëllahum a madje madje kanë hadith se hadithi është i dobët se vemë sa me kapon një njëri duke pisave të ndrejsh në shtëpi dhe ka çu pak ndaj të kapot madhe ka thonë për kanë të ndrejsh për me prish dom shtëpi e ndrejse më sa le për me prisha po çuçi pengavëllahisallam kur kur ka fal namaz asër para me kur ka fal namaz në dhomën e vetë në dhomën e vetë edhe duke u falë namaz thot aisha, kur bin të seshde, unë në ngrejsh a kamët se dhomën e vogën a i kur bik e seshde unë në ngrejsh a kamët që a i të bere seshde, mos t'i pengoj mirë, kjo pësë ndollë, dhe zërë se dhomën e vogën a më nëmën paramenat, dhe më nëmën mentaliteti i shekullët një zërë dhe një stënjime pa për nga merin sallallahu aleyhi sallem a Ando i shumë i sot njerëzit se, se si sfidojnë prej Por qemë, të e, e ke parku kesh keri Heç mës hindja mi Ku thua të vëzështë Ku thua të vëzështë Ku shkrujnë me thangë këta A kjo vë vije kuqe, vëlloha e është vije kuqe Allah në luqëm që Allah të jo zënë të gjithë të të të të të të të të tërë Shikon vëzë Muadhip një gjebeli A e din që ka hakja Allah të ajo E de, o dhe o vëzë Se ka jetu me pengam tani apouni me param ndu 2000 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me shikajë duke kujt joh me pejgamberin e Islam. Edhe por njëri i thotë o muad, a e dit ti hakin muad? Tash, më leksto. Njëri me dal tyr, një hoxha apo një vlla më thon, po valla, dishkan e Islamit aja. Ti shika mi thon, do bova kit dy vjet te jami, nuk bova mosun vazh se pyetje. Pejgamberi Allah te vet muad dinu xebelin. A para mendoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për muad dinu xebelin. Kuçdo me sufën Islamin le ta vete muad dinu xebelin. Haladhin, haramin, kjo, specialist E pse për thotë kështu? Sepse të mësuarit e ha këtë Allah Dhe zër është dersa të të shlojnë frima Shka, a, unikë mësu këtë meseli Pa të mësu para pas më djetë Disa kësu Mënohen me, me, me, nëmon Qëkëni të mësu e, e nëtë mësu a jetë A, po e di, pa të mësu në ato Që Kështu në kjo, fjara e Allah Dhe fjara për nësë mësu Dhe zër dheri sa, të ronjet n Të të shpies, ba, tha, për ato të shpjes bëjtë, thënë, për shkatë duhet i të monë Gjëngja akolitike Tha bjene si të shkuj do hadithet për nga meri Sallallahu aleyhi sëllem Thana dhe që këtë shtasha Tha ndoshta e një se këmë shkuj qatë hadith Më dhe sinë Allah o më falë mua Së shkë njeri jo duhet me përfundu këtë punë dhe zërë Jo menis Andaj, shiko dhe zërë, me ditoj e këtë hadith Muadhin në Gjebeli Ishte hoqë i sahabat Mu a di hak in allah çka tha i thamadhi i that thamt thamadhi thash allah i dhe pejgamberi sami dinumir duke qenë gjithmonë ja david sahab thab thab pejgamberi sahab fa inna haqq allah ala al ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an thab pejgamberi alayhi salatu wasalam haqqu allah e drejt e allah ndaj robve çka mund të zëto ndaj robve këtë rof çka i gjithë gjithë ston univers është hak i tër ndaj zotit te bareke ve taala të ta adhurojn vetëm Allah. Dhe mos t'i shoshroj lëti asnjësen. Ne shejhu sallamedini e thot, me adhuru Allahun është i gjabie, tut më sjell diçka, dhe mos më bëj Allahu shir është selbie, mos më bëj diçka. Dhe këto njerëz shpesh ndatrojmë vet. Apo për me kuptuar më thjesht, se kjo më zohok Allah më i madh. Me adhuru Allahun dhe mos më bëj shirkatira. Disa njerëz kështu e kuptojnë. Të shojë në botë, po, thon, un jam i mirë. Pse? Se, se s'jam di bokes kurkuina. Kjo minimale. Apo, por shojmë, ne joni një pasanik me vet, ne vetë një pasanik kështu. Se si i mirë me thon. Ma gjumë me drejtum me kritik. Si i mirë? Hello. Se si duan i mos sa duhet. Nëse ai thot, pun sikum vetë kurkuina, a do të ishte gjevap për mirësinë e ti? Jo. Megjithse kjo që ka këpruk jo është sakt. Keni punësi ka vetë kurkuina. Por kjo është selvie. Kjo është domon, domon, ky vetë s'ka bó po kur gjallë. A më për më bë, më për më plëcu imanit me bodish ka dhe zërë A këpëton? Por shemi Hadithi për nga meri sallallahu aleyhu sallem Mes robit dhe njëri ju të është lanja namazit Kushe dhe namazin, thot për një nësam ka bo shirk Kjo hadith, u a qartëson pëse o shirk me lanë namazin Abo? Nësë një një thot, unë i besoj Allahut Dhe tër drejta e adurimit e i takon Allahut Po unë namazit se bajt Po, është vazhqip, po se baje Kam pun dhe mija, jam i zantështë të më la Pse e që unë vësëm se ka boshir Se pse kim me këtë miratim të parë, konfirmim të parë E ka pru vetëm se si e drejtë e zotin Por, ja abuduhu me adhuru atëa, kështë disë këtë të të të të shë Andaj thë që i khurusam të i mija Haki Allahu në adhidhën e muadit është që si e lëtë gjitha jo që ka e do Allahu Dhe mështë bëhët këta jo që ka Mu lezu Kur'ani, mu bo Namazi, mu, mu adhanze qati Mu agjuru Ramazani, mu bo haji Dhe në kitë këta, mu s'pipo Allah u qirkë Kjo është të dhe tësënë ka mërvendje të artë në, në këtë hadith Thot muadhi, pasaj haqëm pak Haqëm e të nga mellin sallës sallëm Pak, pasaj më tha, o muadhi I thash lebejke Rasullullah vë sa'dek Përgjigjen ty, ja Rasullullah Pasaj ka tha, hëll të drima haqqul Ibadi alallahi, idha faalu dhalik A e din cila është drej Kërshia Allahu, nëse ata e bojnë këta Tëndëmonë, nëse njëri ju, e adhona Allahu vetëm Dhe nuk i ban ati shok A ka du një drejt me rip të zotit? Ka drejt Dhe kjo është përse Allahu ja ka bo drejt me drejtis Do që naja obligojna ati I thash, Allahu e dhe pinga mesa me din më mirë I tha, tha pinga me në lejë sanatë e salam E la ju adhib e hu Nëse këta e bojnë këta, e kanë drejt me kërkuta Allahu më së bidënua Për në dhe që fa raporti E ke adhuru Allah unë një, si shqarë në shëriatët e pengamberve, dhe të fundit Muhammed në së zëllën. Dhe nuk i ke po shirkë ati as njëse. Thotë për e Thot mësëm, o, haki jëtë, mi thënë Allah, unë zë dumë më dërnuëzë. Qekë, e ke kërgu këta? A, ba, normal, nësë është siela jo, ka më të njëri ju me mendu që e ka siel, po nuk e e ka siel të, të njëtë. Kjo adhivëzër, kanë d Ku shë erun këtë drejt, Allah i arun Atina, drejtën matë madha e është Masmetenua Dhe e me asikuruhe gjendetin Sot dhe zër, kër falin për hakin Allah Shumë njështë nuk e kuptoj Dhe si dhe më vërdal, kënë se të mon Pse, pse dhëtë me falë për hakin Allah Kënë pa për zërë sot dhe një Firman ndryshme Fabrikan ndryshme Dhe mon, aksionerët ndryshme Irun të drejta të veta Abo, një firm E një automjeti në pa hyje, ka drejtën e vet me licencë. Ai mbrohet me me ligje dhe dhe forcë, ç'dikush mos mea, cenou për shembull filan emrin dhe filan artikullin, a po? Dhe po boni dikush manovra, ja shkeli ç'a drejt, ai klyptiye penalisht, a po? O ti, makë shkel drejtën, dhe kjo është veç e njëjmi. Ja. Pse e ke pse e ke prodhu pa kaldues si originalin, a po? Nëse njerëz vëzë organizojnë mirë drejtat e veta, pse e ka prodhni pa hyje? Amënunë para më duhet zot haqi Allahu jelle jalaluh. Ha? E për më harrit hakën Allahu, Allahu ka çupë nga më. Para më, kalzoj. Kush ma shkëdhet hakun me janave domethë. Apo, sonërzë bazar, ndonya e kia, apo dënohen pse ka vënë licencë. Dënohet me, me vit të burr ose me me, me parë majme, ose me vit të burr. Pse e ka shkëdhet licencën? Ja ka vënë licencën, apo? Dhe shoq ti luft dallëzer këtu. Vjedhë licensës, vjedhë informacionës, vjedhë të të, të biznesave këtu rreth, tregu i i, i social. Po falemnderoj Allah y sa sa Allah. Saşkëy. Saşkëy Allah y Allahu Jellal. Nëse njerëza, un përmenda në hutbë, sot njerëzve as janë të bezdish në aspektin e efes saçi shumë pak durojnë. Shumë pak durojnë. Nëse apo shemo një djalë është titil, që një lojë zbovice e porcjell me 2-3 orë, pas orë një film me qujir me me seriale apo Subhanallah, ka njërë si sa të shikojnë filmë me, me nimi 2.000 epizode Edhe i shëshonë emocionat ati kanë, keshë, me ta Ato ketë janë, do mëma ato qeshën, parma në skene Kjo i bashkë me to lëtonë e kane, i përcjelë në gjenazë e kështë në mëra Kjo është njeri kur shbët në në nivellet e 7 zëris, apo? Mirë po, ti kur i folë për gjenemi, për gjenetim, për haken e Allah Për atër se pse jemi kriju, po ta zban ma shpejt dë qisha, apo? Kjo është kjo niveli zër, Në akirat, gjërat në akirat janë shumë serioze Gjërat në akirat janë shumë serioze Kjo du nja, në akirat, është vetëm për në atestu zotë i unë të bareke Andaj djetarë kanë thanë Se ruajtje e hakut të Allahut Në siguran ruajtje të, të, të drejtave të tona Cila është drejta ju në majë ma, në akirat Ne si njërzë, që ka dojnë e ma shumë ti? Shikha, në akirat, e drejta majë ma, në akirat, e njërzë, cila ë Njërëzit sot kanë blot drejta Thojnë parët, ushqimi, pia Ta shpëthojnë dhe marianu Apo dhe drejtë kanë njërëzit Ta shi gjenë fetë fatë me kruju Nuk kam me kruju, si shbash karam Semse duhet mishkuat për shtat Apo dhe servil gjërave Allah në arut Dhe i rushe shi të muslimanën nga degradimi dhe dhe devijin Për nga mejrë a.s. Hakin matë matë mat, njëri u ciljo dhe zër Mësë më ka një dënumë Merë kështë, një njëri 200 jetë HDP. HDP, këtë mirë i. të i këmë. Dhe futën bon, në gjenem. A e ka mërë drejtën e vetë? Dhe vonë, a e ka mërë atë uh, që ka e donë me mëkonën ta. Jo, në gjenem dhe zërë, që ka da hati arë, që ka da zopë. Andoj, që ka da ale i salatës e nëmë? Nëse ju e er rruni hakin allah, a ja urun hakin, a ja u ka dhe njëve, cili është, mësë më me na dënue. Njëri Qoft pez, ni vdam midhim, qoft shpej. Po mundo nuk e trupi. Shikosa, saje, domon, ni ni ni ni bluor me ta kopçinën, zbasha hap. Andaj, haqi Allahu subhanahu wa taala, nëse ruat, Allahu na ruan, na ruan. Nejve. Gjithashtu me zë premtimeve psikiqes pez, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ësht se nëse ne ruajmë një prej veprave që ka përmend Allahu te bareke ve taala, all, Allahu na ruan. Nejve, na ruan shumë për gjithë jetën, sa do të përmendim me Gox, e ban qayim al-juziyye. Cila është ajo? Namose. Namose lazer, ojojë e më e madhe çajë. Ojë më e madhe se mundon sa më fort si qytetar. Ta dini, ojë më e madhe se ti më pas këto letra në vend asni tatim nuk e kipi pa paguat. Më e madhe. Ovez muqali lidh me ma Allah na më e madhe se muqali lidh me tankun atë në administratë. Po njerzit as shumë janë dashuru pas letrave, thotë hake Allahit, hake Allah do vush shumë i vogël apo ti merançi më kanë me letra mirë, mos anëta Allahu çish dush, çysh. A ti në var, kanë ditë pa to ai që paguajt këte? E shikosh sa ka rani vëli i i malli dhe dhe islamit i e njerëzit. Ës zbardh diçka shumë shumë shumë e brisht. S'çndron var. Dorsa te pejgamberi Allahu i shëndet, Omar Khatabi Allahu i shëndet, Omar Khatabi. Shikonin tek udhëtonish ka domon e drejt e njeriu. Omar Khatabi ka në laj Yemen, u kon xhalife o kanë khalife, dhe karë për një jemen një, një vrasi, gjikot. Karë proces, se filan njeri, ka ura një njeri. A mërë ka të tavim let, ata njerëzit, ulemat vet, e vetë, dhe sheshrujësit e vetë, dhe ju thështë të. Tha të nëse, vërtetohë, se në vrasin e këti njëriut, të pafajshë, kanë morë pjesë, këti jemeni, këti vrasë. Morë, skon nuk është teorike më mund lërë ky qyteti më vranë njëri por om khatabit diçka do më gazdu diçka tjetër nëse në qytet bash në zatrauv mi veta 500 mi veta bajn kord bash për më vranë njëri pa faj un ke do ti vras si hat ndaj ty na pse sepse e drejta e njeriu është shumë e madhe du coup je m'entend pas chez nemi sa d'accord peygamber alayhis salam dha hadith allahun nga çdo një njerzi në 99999 fun zjarr një kështu apo e krahasosh me bazën sepse shumica dhe pakica nuk përdrojnë vërtet. Shumica dhe pakica nuk përdrojnë, do nuk i ndrojnë realitetin ato. Realiteti është i ndarë nga nga njerëzit. Tamë bazën, themi të namazë. Në Kur'an vëzhon, pas besimit në Allah dhe pejgamberit Allahu salla selam, xheraset për kosën e zemrës, xheja e parë që gjen pa në namazë. A, a merri kim për mënen, po papa për e vërsë do të personisim derisa ti më djallë me lehen e zotit e bareke veten pa namaz do nuk pushton të allah pa namaz s'kam mundësi me kush të allah mun është i me jetëni hoç e një hulmtus e një shkenstar çka të barrash po sunëjni zot çka të barrash sunëjni pejgamber çka të barrash sunëjni me lotësi të cilat ngon ti se ngon allah a, a është çoft on ti mund të mësinë don më, më ngo se ngosë e shtrëngu ma kjo po atjet e zotit çka bak O shumëancime drejtuar raportin me Zotin. Sot dunjo vëzërtimun që edhe një herë për shkakun të tashkunit diplomë. Për sot thotë i doktor. Apo a ti thot doktor jam edhe kushun thot doktor. Si je doktor? E ke ble. Apo sot te je ble niftuar në ndryshim në pozicion e kështu me radhë. Por te Zoti nuk janë kështu punë. Te Allahu Xhelaluhu shkojnë punë me marrë realitete. Andaj namazi vëzën Kur'an o shumëman. Sai berkat raport me emrin te Allahu Xhelalu ruajtsi elhafil. Tëtë Allahu të barek e vëtala Në surën el-Bakarajt i bishnë të rote të tetë Hafidhu al-as salawati Wa salati l-uspa Tëtë Allahu të barek e vëtala Ruani namazët Dhe namazin e mesëm Dhe namazin e mesëm Namazin e mesëm është Namazin e mesëm është Namazin i këndis Hadith ka thonë Kujtë i hup namazin i këndis A më në paramu të një gëzë Këta në prapë të këto materialistët Kujt i hup namazi i këndis Dhe oh, në subhanallah kanë lezu sa i Bukhari sa i Muslim Thot për nga mësën Kujt i hup namazi i i këndis Vesh nja E ka falë Sabojn E ka falë Drejken I ka hik i këndia Kipra për ka me falë Për po i ka hik për kërë Thot për nga mësën O është e barabart si mi u kalë shpia Mi u paskall e vlat në ta edhe gruja O është e barabart Sikur mi u paskall Ketë shpia edhe mrejna i ka qilu edhe vladi, ela gruaja. Çka pandi njëjtë pozë me paçkeskën? Ti u ka shtëpia dhe mrena e ka vladin edhe gruja dhe gruaja e s'mi nxjerr. Çka van? Vot historia apo? Ai disa të kalmadën dolën për ditë, sa njerëzit ju ikin dia? Mir po problemi është se nuk lexojnë njerëzit me imon. Lexojnë me me me material, lexojnë me letra. Apo me me me me shifrat e computerit. E Allahu hu jelwala e na ka mësuar na xuna pejgamberit Allahu salla llahu alaihi wasallam. Se ka do capitale po humban ato. Çka vlerësi sa? Andaj, Fadallahu Te Bareke ve Teala, ruani kët namazën. Edhe namazin e ikindis. Edhe namazin e ikindis. Dhe, dhe thot Allahu Te Bareke ve Teala, "Sūran el-mu'minūn, walladhīna hum 'alā ṣalawātihim yuḥāfiẓūn." Fatallahu Te Bareke ve Teala, duke i lavdruar ata të cilët e bëjnë kët vepër thot, dhe ata të cilët namazet e tyre i ruajnë. Namazet e tyre i ruajnë. Tani do të alcitoj një fjalë mbi kaj me xhuxhin e shpjegimin e këtij ajili dhe të ngjashme me me, me këtë ajil. Thotë ibn Kayyim El Namazi, kushëruan, jasjelë riskon. Edhe të njëgëzër të blokohën se bepërt. Smullët njëri me paramenu se njëri që li rritë për pikë namazë, Allah ja be riskon. Mirë po probleme dhe se riskon nuk përkthejet vesh material, po përkthejet edhe shfrydzim bërë qëtë që. E shënë njëri ka një milion, po smullët me jetu një sa hatë si njëri që li rritë namazë. Sko shansë. Në teorinë e Allahut, njëri që lëru namazin dhe njëri nuk fal namaz apo nuk e ruan namazin me jetun në sahat balabar, s'ka mundsi. Zemra e ndryshë, zemra kia është ndryshë. Fotivon Kajim El-Jozie. Ai i cili e ruan namazin, namazi a ciel rrisku. Ja ruan shëndetin. Ja largon dëmtimet. Ja largon ha shtecimin. Ja forcon zemrën. Ja zbardh ftyrën. Ja qnoç egon. Njerëzit sot luftojnë me knosht e vet. Apo, a ndërprerë Allahu, një i banqaimë xogjia e ka përmendur për shumësit, sin haje, sin pije, sin marrëdhënie intime, vetëm Allahu na ka caktuar me disa masa që sini te kalojnë ato. Sini te kalojnë, po jem, ti sad dush, bleje kit marketin që më ngjipat. Mirë po ku problemin e zë. Unë gropoj imagjinatorëzo marrëzëchu. Apo, eki po di s'a ndërprerë, që ndoshta është humoristike, po ja vlem për ta ironizuar çështjen. Ninjeri po shumë ka dëshirë në në ushqim. Po barku nuk ja zën moshën. Thotë alapo du mamën. Mos po muj. Domon imagjinata e ti është e pangop. Thotë banka i më xozien. Mundon se ki mirët me namaz, e ruaj namazin, këtë gjë është e kispos ngopta. Sepse lidhja me Zotin vetë është shumë e madhe. Shikoni pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Eti i doni hard agjerimin e vante, një ditë, dy ditë, tre ditë. Von, nëse sen në si fer, vjen te iftari se priste. Vazdonte vrap. Prap. Pra dërsa e pa ndosë sahabe. Edhe fillu nga ata me bë. Ja sa tha, "M duket edhe ju nitë të bëo dikush ta mos e bani." "Po pse Allahut ke na po tië shkolla të kjo? Ke na po tië." "O jo, e lësh me." Tha, "Jo, se un sjam si, si ju." "Se un nuk jam si ju." "Pse nuk jam si ju?" Tha se "Mu ushçen dhe mjet me pi zoti jam." Tanë vetë kjo ai, fjala mjet me pi dhe mjet me hangër zoti jam. E hangjja dhe e pima se friksoj zhollimin. Çish, po, no, çish vazhdonajërimit duke ang duke pi. Dietar kam thënë. Allahu ma forcon at ideën at at at nevojën çka unë për shembun unë më menova vazhdimisht por për ushim dhe pije Allahu më zëvendëson me diçka tjetër. Andaj ju smulim mevon këtë. Ju smulim mevon. Sepse unë jam atë cilit me Zotin, saqë unë nuk um shkon më një, ku shkon Juve. Andaj Aisha radiallahu anha kur e përshkruante pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thonte për shembun në aspektin e, e imunitetit të marrëdhënieve ajoja lafat s'ka njeri që që më i përmbajtshëm se pejgamberi alayhisallatu sallam. Apo porse ngoshni me sele, a lejo apo me pas kontakt me gruën kur ia xherushën. Jo kontaktin tin. Para i ke kësë më radh. Ditor gandon ka xilaf. Është një hadith se ai ka thënë, "Muë më ka prek, më buz pejgamberi alayhisallatu sallam duke jenë nxjerushëm." Mi pa e ka vazhduar hadithin do se lexojmë deri në fund. Ka tham mirë po pejgambër sa më ishte i përmbajtshëm ti prishet hajrimi po. Sunmash. Andaj Sheikhul Islami themi ja se e vërtet anket me selcë cilasht. Nëse njeriu ka përmbajtje, s'ia prishë xherimin. Po nuk ka. S'ban me me bosa ata. Po nuk ban me munisvet, çka mundet me jaqu. Po e përmesam kisht imunitetin. Këto vezë ë nuk janë ë xheratset nuk duhet besimtarimi më të shuar. Në xheratset i ka përmendën gamberi on alai salatu wa selam. Tanë thot ibn Qayyim el-Juzeyy. Namazi ja plocson unë njeriu. Ase çetçonëz. Pasaj ka thon. Ja largon dembelin. Nuk mundush me djeg në njëri i cili i run namazat vetëm s'është i përpikt. E djeni ata me energji ku çka munush me, çka munush me djeg. Do të shajeni njëri i cili është dembel namaz. Mënjesë e çov. Apo, mënjesë, mënjesë çov. Pasaj ka thon. Munshitatun lil jawarih, the yap energy gjymtyrve. Pasaj ka thon. Mumidatun lil quwa, ja ja shton forcat. Ja shton forcat. Shari hëtë u lësadër, jazë gjeron gjokësin A të përshemë e gjendë njëri cili përpikët e, në namaz është të dëmon Iruaj qëmë në aspektin e, e gjaminës, apo e, me gjemat, e kështë të mëral Se e ka gjokësin e gjamë Qëka Qa dëmonë gjokësi gjamë dhe zërë? U është i qëjtë nuk, nuk e mëna në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Pse ka ekziston muzikë veç në të modë? Apo veç në dem? Dashuria. Këpoti nën rrugë këmo ke mohabet? Jo, pse? Sepse ngo... gjoksat i kanë ngurtëzuar. Dorsa muslimanë der pa moshum dashuronin dhe, ma dhe mandardhën dashuronin, por nuk vajtonin si këto. Burr i madh ka. Pas 20 vjet, 60 vjet del të thonë për dashurinë subhanallahu. Nuk nuk mundën e kuptu pse? Sepse Allahu e ka nxin, e ka nxin jetën. Nuk mundu të aj me me, me jetua at at uh, qëllim për të sënë e ka kriju zotë i në të bareke o tër, e të e besitari, lezër ja, nuk është ashtër nuk është ashtër adaj ka arë nga i mëkaime gjuzije se njërzit më të bom azap janë njërz dëshurum në haram adaj përshim ka arë nga i njohur i i të shmendur i lejles lezër, kjo, johen, qeshem, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo i qmendur i pas lejles, lejle ka pasim dhe jo ja. jo në asishtë dhe sot dikron lullije dhe as shumë është dashurue sa që ki vezer mësani është dashurue në lagjën e asaj është dashurue në qenjën e asaj jo veçka që është dashurue të kushit e vetë deli se ka ardë, ku ka urinu në dikun qenjën i i ka shku që aty, që aty a dashurue kjo vezer është ku, ku të ban azab Allah Allah u nëruj dhe i pasur zemë atona ande vezer Ndërsa shiko Allah u këjë ngrit njeri me namaz Sa lart Sa lart e ngrit Zotë i unë të barë e kjevetara Në njeri Pas taj, këtë Allah u të barë E thot i mënkaj me gjëzije në qështjën e, e namazin Mu këtë dhjetun lirruh I amush shpirtin I amush shpirtin A para mdo dhe zë njeri i cili konavas I cili e, I cili vazhdimesh një kontakt me Zotë i unë të barë e kjevetara A i të të diçkaja? Shikoni për nga mberin tonë Sallallahu a funde të jetës së tij kur ia nxjerr Ibrahimi tha selam pe Zot ata do mendeita la po jo lart e Zot shikoi omrin khatabe kur e tharë mthek dhe çop cof çop ja kishin bërë prej prej pas nga thika apo dhe kur u zgju herën e parë të Abdullah ibn Omeri fionin e parsh e ka thënë kur zgju pri an e namazës më parë tha a ka një vakti në namazit çjo edhe pas ai tha kalljonu kejdve se s'ka hisën islam as ka svol namazë qasen shuno pronesh me ta zahabat çështja e, e namazit pasai do ti ban qaim el juziya munawratun lil qalb ya ndriçon zemra ndryshe i sheni njerit që fal namaz xherra do ndryshi sheni njerit që sfal namaz pasai ka tha hafidata lil ni'ma yarun limatab yarun begatin dafi'atun lil niqma ya hek allah ju jlalaluhu ata uh, fatketit dhe isha por çemun njerzit uh, të sfali namaz zoti ralu Dhe Allah Jozofa dhe se kanuzim për ta Azop, azop i vazhdushëm Azop dhe depresion dhe mdëshkim i vazhdushëm Kur gja se knasht Kur gja nuk e knasht Dërsa për nga mberi Alei Salat e Salam Thonë hadith, mua, namazi, mukaba, knatsia e syrit Si këllim në namaz Andë gje me përmejnë nga uh, urruet tuk në zuvejr Se kër e ka kap një loj uh, Së mundje ma dhe doshmja prej kamën çagapo ka thonë me fal namaz ju prane ka po ne nuk mund të e bëjoj kimë por mëna në namazaz pas ai thot jalibatu lil baraka namazi asil berçet muba'idatun min ash-shaytan yalargon shejtane muqarrabatu min ar-rahman dhe afron ka allah tabaraka wataal pas ai godi muqayyim el juzie men e fjal kush e rua namazin namosi do të ket ndikim të fuqishëm Në ruaj të një Shëndetit të trupit Shëndetit të zemrës Dhe fuqis e këtër e dyave Kusherun namazin Allahu jarun shëndetin e trupit Shëndetin e zemrës Dhe forësat e këtër e dyave Pas e thë Dhe jargon Allahu gjele gjelelu Të zhitha materjet e liga Që silon brenda këtër e dyave Në rena trupit dhe Dhe zemrës sefëse në truf dhe lezër, ka aq bakterje dhe aq virusë dhe aq rësët, e dëmtojnë, mësë më kanë kudretja Allahu që e rrullë, shkatero dhe robi, njëjtë është edhe me zemrat, që kemi përmente dëshirat e, e zemrat. Andaj thot, namazi ka njëndikim shumë të fuqishëm, në ruajtën e begativet të kësaj bote dhe asojtë të akiretet. E lusëmi Allahum të barë ke vëtara, që Zotë Ion Gjellë Gjellalut nabam prijatër بسم الله الرحمن الرحيم عز وجل ان تبارك وتعالى تضرون تبارك وتعالى ت نارون شنديتن ت نارون زمرتان تونا ت رون ايمانت تونا بسم الله الرحمن الرحيم عز وجل تضرون جلاله نمصمرت فلكتوا كاشمريت الله تبارك وتعالى الحافظ الحفيظ بسم الله الرحمن الرحيم عز وجل تضرون تبارك وتعالى كياكي مچلولر الله باش problem kemi gabu Allah ta fal اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين